sammandrag fra sociologi och socialantropologi timmen 28 januari. Eh ja. för det timme så bynt vi med att göra en uppgift fra boka om religion og dens funktioner i kapitel 6. Mhm. Mm vi gjorde uppgiften så diskuterade vi det i plenum i, i timmen. Och så lärde vi lite om religion og vad slags funktioner religionen har i samhället. Vi snackade om religionens funktioner för enkelt mänskje. Uh, som, uh, og der ble det dratt inn meningen med livet andre store spørsmål at det gir en identitet og skaper tilhørighet for menneskene fyller et behov ja, mm -hmm. mens på samfunnet uh, så valgte man på å holde samfunnet sammen opprette alle samfunnet mennesker kan møte andre med felles verdier og felles meninger og det forklarer virkeligheten Um, og så snakket vi litt om sekularisering innenfor religion, og da kommer vi frem til at det er fire prosesser innenfor sekularisering, hvor den første er avmystifisering av verden, altså mytologiske forklaringer erstattes av naturvitenskapelige forklaringer. Um, og så den andre er prosessen er privatisering, at religion blir en privatsak og individuelt rett til å velge uavhengig av ytre forhold. Vi ser også en differensiering, hvor religionen får innflytelse av stadig færre områder i samfunnet, som økonomien for eksempel, og religiøs mangfold. Ulike virkelighetsforfattninger lever side om side, og det er flere religioner i samfunnet samtidig. Mm. En nabo kan ha en helt annen religion enn meg selv. Ja, og hvordan måte, dette fungerer sammen i et samfunn, og eh, altså, skapes fellesskap ut av det? Og så snakket vi lite om religiøse ritualer, for exempel konfirmasjon och bryllup. Vi prøvde å skille mellom hva er tradisjoner og hva er religiøse ritualer. Vi diskuterte om det var riktig å konfirmere seg kristelig hvis man ikke var kristen, og også om det var eh, riktig å gå till bryllup i kirka hvis man ikke hadde till tilhørighet til kristendommen. Mm. Helt på slutten av timen så fikk vi utlevert et artikel. Vore um, där var en man som uh, var moralpoliti. Ehm um, på buss, var det skedde något kriminellt? Han grep in i en händelse hvor en uh, mann oppførte seg uanstendig. Mhm. så snakket vi om uh, generellt om moralpoliti og hurdan eller vad som skal till för människor skall gripa in, var är det tillne går för vad uh, vi kan gripa in på og vad vi skal stå och se på. Mm. Det var det vi gjorde i den tiden. Det var en veldig morsom time. Takk for oss.